Innaalhamdulillahi nhammadhu wa nastainahu wa nastaufiru wa nawait Billahi min shururi anfusina wa min syi'ati amalina. Mnyahdhi Allah, fala mudillala, wa mnyaudzil, fala hadiila. Ashhadu an laa ilaaha illa Allahu waheedu la shari'ika. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi waala aalihi wa, wa sabbihii wa sallama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwah yang ada di Masjid Al-Hanif Di kota Bandar Lampung Alhamdulillah malam hari ini Kita di Sabtu malam Ahad <tuh> 7 Syaban 1445 Hijriah Bertepatan 17 Februari 2024 Masehi Alhamdulillah bitaufiq minallahi azza wajalla kita kembali bisa melanjutkan kajian kita yang merupakan kajian rutin setiap pekan membahas kitab sahih al-Bukhari dan kita sekarang pada pembahasan tentang kitabul iman yang merupakan diantara pembahasan terpenting dalam kitab sahih al-Bukhari tentang kitabul iman dan kita sampai pada hadis tentang syu'abul iman Cabang-cabang iman Yaitu hadis nomor 9 Qala haddathana Abdullah bin Muhammad Al-Ju'fi Qala haddathana Abu Amir Al-Aqadi Qala haddathana Sulaiman Bin Bilal An-Abdillah bin Dinar An-Nabi Saleh An-Abi Hurairah radhiyallahu an An-Nabihi an sallallahu alaihi wasallam Qala al-iman Bid'un basituna syu'bah Wal hayau syu'batun minal iman bahwa iman itu Ada 60 cabang lebih 60 sekian cabang Dan malu Merupakan salah satu cabang Dari iman Ayolah Sehingga hadis ini Melalui jalur Sheikh al-Bukhari Gurunya Imam al-Bukhari Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi Kemudian dari gurunya Abu Amir Al-Aqadi Lalu dari gurunya Sulaiman bin Bilal Dari Abdullah bin Dinar Dari Abi Saleh Dan dari Abu Hurairah Dari Nabi Alaihi Wasallam. Demikian jalur sanatnya Dan penjelasan tentang masing-masing sanatnya Sudah kita lewati penjelasannya Sebagaimana dalam pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan masing-masing para perawinya. Ayol ikhwar rahimani wa rahmukumullah. Hadis ini sekarang kita akan menisyarah tentang makna hadis. <tuh> hadis ini beliau letakkan untuk membuktikan bahawa iman, bahawa amal merupakan bagian daripada al-iman. Karena itu beliau letakkan bab. Umurul Iman, Bab Umul Iman, Bab tentang perkara-perkara Iman. Yani perilaku, perilaku Iman. Lalu beliau meriwayatkan setelah menyebutkan hadis, ayat, ya dan kemudian abah hadis, hadis tentang Syu'abul Iman. Yani ingin beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang bahwa Iman itu mencakup banyak cabang, mencakup banyak perkara, termasuk diantaranya. Adalah amal di samping mencakup kaul, Qaulul Qalbi dan Qaulul Lisan Ucapan Hat Qalbu dan Ucapan Lisan Juga mencakup amal Amal Qalbu Amal Lisan dan Amal Jawarih Inilah keyakinan Ahlus Sunnah Inilah aqidah Ahlus Sunnah Sekaligus ini sebagai bantahan terhadap kelompok Al-Murjiah Yang menyatakan bahawa iman bah, Yang menyatakan bahawa amal bukan bagian iman Ya. Wala tadurru al-ma'siyatu iman, kata mereka. Maksiat tidak membahayakan iman. Demikian keyakinan Murji'ah. Sebaliknya lawannya adalah kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij yang menyatakan secara ekstrim bahawa barang siapa yang meninggalkan amal satu saja maka dia telah kafir. Nah, barakallahu fikum. <tuh> Maka ini semua dua kelompok ini Baik murjiah Maupun kelompok lawannya Yaitu al-wa'idiyah Ya termasuk di dalam al-wa'idiyah Adalah khawarid dan mu'tazilah Dua-duanya adalah Kelompok yang batil Yang tersesat dari jalan kebenaran Hadis ini Ayol ikhwar rahimani wa rahmukumullah Al-iman bid'un Wasaba'una syu'bah Atau Al-iman bid'un wasittuna syu'bah. bahwa iman itu adalah enam puluh sekian cabang. Kata-kata bid'un bi kasri awalihi wahukia al-fatah lughatan. Ya. Dengan mengkasrahkan huruf awalnya bid'un. Ada juga yang menyebutkan dengan fatah. Badun. Ini adalah Adadun mubham Muqayyad bima Baina salat ila tisa Kama jazama Bihi al-qazaz Adalah Bilangan mubham ya, Yang terbatas Antara Tiga sampai sembilan Ini Sehingga ang atau bilangan ini Bid'un Itu mencakup berapa Rentang Angka 3 sampai angka 9 Demikian Dipastikan oleh Al-Qazzas Ada juga yang menyebutkan Sebagaimana ucapan Ibnu Sayyidih Sampai 10 3 sampai 10 Ada pula yang berpendapat Mulai dari 1 sampai 9 Ada yang berpendapat Mulai dari 2 sampai 10 Ada yang berpendapat Dari 4 sampai 9 9 <tuh> Dan yang menguatkan pendapat Al-Qazzas tadi Itu adalah tafsir yang disepakati oleh Al-Mufassirun ya, Tentang firman Allah SWT ta Tafsir yang disepakati oleh para ulama Mufassirun Para ulama ahli tafsir Tentang firman Allah taala SWT <tuh> Falabitha fisijni bid'asinin Maka dia tinggal di dalam penjara, mendekam dalam penjara, bid asinin, dan itu disebutkan bahwa bilangannya adalah tujuh. Beliau Nabi Yusuf, ayat ini berkaitan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau berada di penjara selama tujuh tahun. Nah, tujuh berada di antara rentang tiga sampai sembilan. Demikian pula sebuah riwayat yang diriwatkan oleh At-Tirmizi dengan sanad yang sahih Bahawa Quraisy mengatakan itu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nah Barakallahu fikum. Ini wallahu alam inilah pendapat yang benar tentang al-bid'u. Ya. Atau al-bad'u. Ya. Berikutnya adalah Wasittun. Wasittun. 60. Ya. Demikian dalam periwayatan Sahih Bukhari ya Sehingga 60 sekian cabang ya, Ini antara 63 sampai 69 cabang nah. Demikian dengan situn 60 Dan tak ada perbedaan Dari jalur periwayatan Jadi jalur-jalur periwayatan Abu Amir Al-Aqadi Guru-gurunya Al-Imamul Bukhari pada sanat ini bahwasanya semuanya dengan Situn. Nah, Abu Amir Al-Aqadi diikuti pula oleh Yahya Al-Himmani. Al-Yahya Al-Himmani dari Sulaiman bin Bilal. Itu dengan apa? Situn. Nah, sehingga Abu Amir meriwayatkan dari Sulaiman bin Bilal diikuti oleh pula oleh Yahya Al-Himmani meriwayatkan pula dari Sulaiman bin Bilal dengan Situn. Tanpa ragu ya yakni apa bid'un wasittun syu'bah tanpa ragu sementara itu Abu Awana meriwayatkan dari jalur Bisyr bin Amr dari Sulaiman bin Bilal ya dari jalur siapa Bisyr bin Amr dari Sulaiman bin Bilal mengatakan dalam riwayatnya bid'un wasittun au bid'un wasaba'un yaitu 70 sekian cabang atau 6. Nah, yakni 60 sekian cabang atau 70 sekian cabang. Artinya di sini ada syak, ada ragu. Apakah menyebut kata situn ataukah kasabun. Sehingga di sini ada melalui jalur Sulaiman bin Bilal ada tiga murid yaitu Abu Amir Al-Aqadi dan Yahya Al-Himmani dan Bisyr bin Amr. Ini tiga murid ini meriwayatkan dari Sulaiman bin Bilal semuanya. Dua murid meriwayatkan tanpa ragu pasti yaitu bid'un wasittuna syu'bah. Hanya satu murid yang ragu meriwayatkan dengan taradud. Ada keraguan yaitu Beshir bin Amr dari Sulaiman bin Bilal dengan taradud. Dengan ragu bid'un wasittun atau bid'un wasab'un. Nah, riwayat dengan taradut ini adanya keraguan ini juga terdapat pada riwayat Muslim. Perkaitannya ulama Muslim melalui jalur Sulaiman bin Abi Saleh dari Abdullah bin Dinar. Ya, dari Abdullah bin Dinar. Nah, adapun kalau sanatnya Al-Bukhari, ya itu adalah Sulaiman bin Bilal dari Abdullah bin Saleh. Afwan. Malu jalur Sulaiman bin Bilal Dari Abdullah bin Dinar Nah Sehingga apa Di sini keraguan Terletak di tabakahnya Sulaiman bin Bilal Yaitu antara Sulaiman dengan Suhail Nah Pada riwayat Suhail Bin Nabi Saleh dari Abdullah bin Dinar Itu sebagai Yang ini merupakan riwayatnya Muslim Terdapat taradud Terdapat taradud Nah, Demikian <coughs> Walaupun ashabus sunan Ketika meriwayatkan dari jalur suhail Bin nabi saleh dari abdillah bin dinar ini Tanpa raku Dengan Bid'un wasab'un Bid'un wasab'un Sehingga yal'ekhwar rahimani Warahmukumullah Ada sekian periwayatan Sekarang Ada yang pasti Bid'un wasid'un itu melalui jalur siapa Abu Amir Al-Aqadi dari Sulaiman bin Bilal Dan Yahya Al-Himmani Dari Sulaiman bin Bilal ya, Dalam riwayat Bukhari Apa, dal, uh, naam, Dalam riwayat ini Kemudian Yang uh, Tidak ragu juga Namun dengan bid'un wa sab'un Adalah periwayatan Suhail bin Abi Saleh Dari Abdullah bin Dinar Nah, Itu tidak ragu dengan bid'un wa sab'un Namun periwatan dari siapa Di, Sebagaimana riwayat ashabus sunan Adapun pun alimah muslim ketika meriwayatkan Dari jalur suhail bin Abi saleh An abdillah bin dinar Ini dengan taradud Ada keraguan Antara 70 dengan 60 Maka dia mengatakan Bid'un wa Atau bid'un wa sab'un Ayol ikhwar rahimani wa rahmukum Allah Mana yang benar Apakah 60 sekian ataukah 70 sekian cabang Al-Bayhaqi Menguatkan riwayat Al-Bukhari Menguatkan al riwayat Al-Bukhari Yaitu Dengan alasan Karena Sulaiman bin Bilal Tidak ragu di sini Namun alasan beliau ini Kata Ibnul Hajar fihi nazar. Kenapa? Karena di sana ada jalur periwayatan Melalui Sulaiman bin Bilal yang di situ ragu, yaitu riwayat dari siapa dari muridnya yang diwariskan oleh muridnya yang bernama Bishr bin Amr. Nah, sehingga kalau alasannya adalah karena Sulaiman bin Bilal tidak ragu pada riwayat Al Bukhari maka di sini Nazar, karena di sana ada murid Sulaiman bin Bilal yang meriwayatkan dari Sulaiman bin Bilal dengan taradut dengan ragu. Namun kata Al Hafidh Ibn Hajar Lakin yurajjah bi annahu wa ma adahu fihi namun bilangan bid'un wa sittun ini lebih kuat kenapa karena itu yang yakin adapun selainnya riwayat-riwayat yang lainnya maka di situ ada keraguan yang yakin situn ya bid'un wa sittun adapun bid'un wa sab'un atau apalagi yang mutarad ditz situn wa sabun uh, bidun wasitun au uh, bidun wa sabun ini jelas-jelas masykuq diragukan ya diragukan padanya. Loh nah, kenapa enggak dikuatkan bidun wa sabun 70 sekian cabang ya karena yang itu merupakan ziyadatu thiqah sebagaimana dikatakan oleh Al-Hulaimi dan diikuti oleh Iyab Naam maka ini tidak pas, tidak tepat, kata al Hafidz Ibn Hajar. Kenapa? Karena Izzilladzi zadaha lam yastamirra alal jazm biha. Karena para perawi yang meriwayatkan dengan bid'un wa sab'un itu tidak terus, seperti, tidak konsisten untuk memastikan angka bid'un wa sab'un. Tidak konsisten, itu pasti seperti itu. Tapi ada yang ragu. Ada yang bid'un wa sab'un Sab'un ada yang merak-raku Bid'un wa Dan bid'un wa Sehingga enggak konsisten ya. Sementara itu uh, Jalur periwatannya satu ya. Yaitu sama-sama dari Sulaiman bin Bilal Wabihada yatabayan sufuf nazaril Bukhari Nah dari sini kata Al-Hafidh Ibn Hajar Sangat jelas Ya Uh, celinya cara pandang al bukhari ketika beliau merujukkan, ya, meriwayatkan dengan apa memilih riwayat Bid'ahun Wasituna Syubhah. Karena ini yang pasti sudah yakin 60 selebihnya diragukan. Ya, 60 sekian cabang lebih itu pasti. Adapun 70 maka ini masih diragukan. Demikian yang dikuatkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar yaitu apa? bid'un wasittuna syu'bah iman itu ada 60 sekian cabang ya ada 60 sekian cabang atau 60 cabang lebih dan pendapat ini pula dikuatkan oleh Ibnu Salah ya pendapat ini dikuatkan pula oleh Musalah Ibn Ibnu Salah mengatakan <coughs> sebagaimana dalam siya, natu sahih Muslim wal asbah bil itqan wal ihtiyat tarjiihu riwayatil aqal yang lebih sesuai dengan kebenaran dan lebih pasti dan lebih berhati-hati adalah menguatkan riwayat yang lebih sedikit ya, riwayat yang lebih sedikit sehingga kalau ada 60 dan 70 60 ini pasti Hatta yang 70 pun pas memastikan kalau ada kalau ada 7 ada 60 hanya saja dia ragu apakah sampai ke ke 70 atau tidak. Kalau sampai ke 60 dua versi riwayat ini sama-sama pasti gitu. Karena itu dalam beberapa ahkam fikih misalnya, kalau kita ragu dalam rakaat salat maka kita diperintahkan untuk apa? memilih bilangan yang terkecil. Ragu apakah sudah empat rakaat atau masih tiga rakaat, maka pilih yang akal, yang tiga. Karena tiga pasti, yang empat ragu. Ya. Itu, maka pilih. Anggap salatmu berarti apa? Tiga rakaat, kemudian lakukan sujud sahwi dan dalam beribadah ibadah yang lainnya. Sehingga kalau ada keraguan antara bilangan yang banyak dengan yang sedikit, maka lebih dikuatkan yang sedikit. Nah sehingga iman itu ada 60 cabang ada 60 sekian cabang atau ada 60 cabang lebih ini yang lebih benar wallahu alam wal hayau ya, adalah salah satu cabang dari iman adalah salah satu cabang dari iman al haya dalam bahasa taghayyur wa inkisarun ya'taril insan Min khawfi ma'yuabu bihi adalah perubahan dan ketakutan yang mengenai seseorang, yaitu perasaan perubahan perasaan, ya dan hancurnya perasaan, nah yang mengenai seseorang karena takut dari sesuatu yang tercelah. Ini hayat. Dan terkadang digunakan kata haya alamujarat tarqishai bisa babin pada semata-mata meninggalkan sesuatu karena satu sebab itu juga terkadang disebut malu secara bahasa. Padahal atarku at ini adalah hanya sebagai salah satu konsekuensinya meninggalkan itu adalah salah satu konsekuensi perasaan malu bukan malu itu sendiri. Ya. Ini secara bahasa. Adapun secara syariat, malu adalah khuluqun yab'ats 'ala istinabil qabih. Au khulqun ya. Yab'ats 'ala istinabil qabih suatu akhlak yang mengantarkan untuk menjauhi perbuatan yang buruk, yang jelek. Wayam nak minat taksir fiqhi zilhak dan mencegah dia untuk tidak memenuhi hak daripad haknya orang yang memilikinya, memiliki hak tersebut. Sehingga ini merupakan suatu akhlak yang mengantarkan seseorang untuk menjauhi hal-hal yang buruk dan mencegah seseorang untuk tidak memberikan atau tidak memenuhi hak orang yang memang memiliki hak itu. Ini malu Inilah malu secara syari, ya. Karena itu Dalam hadis yang lain juga disebutkan Al-hayau khairun kulluh Malu itu adalah Kebaikan semuanya ya. Tidak ada jeleknya pada perasaan malu Mungkin ada yang bertanya Bukankah malu itu adalah Sifat Termasuk gharais Sifat tabiat manusia Ya. Kenapa kok dijadikan termasuk salah satu cabang iman? Padahal itu adalah perasaan yang alami, perasaan dasar manusia. Ya. Tabiat dasar manusia kenapa kok dijadikan sebagai salah satu cabang iman? Jawabannya bi annahu qad yakunu gharizatan wa qad yakunu takhallukan. Malu itu bisa memang sesuatu yang alami, sifat dasar. Ya. Tapi bisa jadi itu merupakan akhlak. Yang memang diperoleh dengan cara berupaya memiliki akhlak itu. Mengupayakan akhlak itu. Ya. Bisa seperti ini. Sehingga bisa menjadi sesuatu yang dasar. Sifat dasar alami dia. Ya. Tapi bisa jadi memang itu muncul. Karena berup, diupayakan. Dilakukan. Dibiasakan untuk berakhlak dengan akhlak itu. Ya. Ini malu. Kalau kakak. Ini jawabannya kalau dikatakan malu itu kan sifat dasar Tidak melulu sifat dasar ada yang memang diupayakan malu itu. Namun walakin istimaluhu ala wifqi syara'i ihtad ila iktisab wa ilmin wa niyah. Namun menggunakan rasa malu agar supaya sesuai dengan syariat nah, agar bisa berjalan sesuai syariat ini yang butuh iktisab Butuh upaya Butuh ilmu dan niat Butuh pada iktisab Upaya, ilmu dan niat nah, Ketika menggunakan malu itu Agar sesuai dengan syariat ya, Itu membutuhkan pada tiga hal ini Upaya Butuh pada upaya Ilmu dan niat Fahuwa <tuh> minal iman <ilmu> lihada <niat> Maka rasa malu ini karena hal seperti tadi ini termasuk iman. Ya. Ada dasar itu bahwa malu ketika diupayakan berjalan sesuai dengan syariat itu butuh kepada upaya, ilmu dan niat, maka dari sisi inilah haya termasuk bagian dari iman. Ini alasan pertama. Alasan kedua, walikaunihi baisan ala fi'littaat wahajizan an fi'dil ma'siyah dan karena malu itu karena rasa malu itu menjadi faktor pendorong untuk berbuat taat. Malu lo saya. Masa enggak begini, ya. Itu akan mendorong untuk berbuat taat. Kalau orang malu saja kepada makhluk, itu bisa mendorong dia untuk berbuat baik. Wakif kalau dia malu kepada al-Khalik. Kalau dia malu kepada al-Khalik. Ya. Dia telah banyak mendapatkan nikmat, ya. Allah beri rezeki siang dan malam tiada henti. Nah. Maka malu dia kenapa enggak mentaati Allah سبحانه. Kenapa nikmat itu tidak dia gunakan sebagai sarana untuk dia semakin taat kepada Allah سبحانه. Kenapa mal, pra, nikmat itu tidak dia gunakan untuk hal-hal yang mendatangkan ridha Allah wa Nah dan sebaliknya perasaan malu ini akan hajizan Menjadi faktor yang mencegah dia dari berbuat maksiat Apa pantas dia berbuat maksiat kepada Allah SWT Bagaimana dia akan bisa berbuat maksiat sementara Allah Terus mengawasi dia Allah melihat gerak-geriknya Allah mendengar segala ucapannya Allah tahu apa yang di dalam kalbunya Allah terus mengawasinya Allah sami' Allah Basir, Allah Adim, Allah Adimun Bidhati Sudur, Allah Khabir, Allah itu Latif. Nah, ya, maka kenapa saya akan berbuat maksiat? Mau ke mana saya? Ya, untuk terhindar dari Allah Subhanahu Wataala. Malu dia berbuat maksiat, ya, malu dia untuk berbuat maksiat. Karena itu dikatakan bahawa perasaan malu itu adalah Uh, perasaan antara <coughs> melihat nikmat Allah Taala yang sangat banyak dan melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya, kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya, melihat nikmat Allah yang sangat banyak ini, yeah. dan di sisi lain dia melihat banyaknya kekurangan, maka ini melahirkan suatu perasaan yang bernama malu yang bernama apa? malu. Dan ini disyaratkan dalam doa kita dalam doa Sayyidul Istighfar. Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli. Aku mengakui ya Allah betapa banyak nikmatmu kepadaku dan betapa banyak dosa-dosaku. Ya, malu dia, maka dia mohon ampun faghfirli. Ampunilah aku ya Allah. Nah, ini sehingga ayul ikhwah rahimani wa rahmakumullah, inilah alasan kenapa alhaya itu termasuk cabang Salah satu cabang dari keimanan Mungkin ada yang bertanya ya Bahwa malu itu terkadang menghalangi seseorang Untuk me berucap kebenaran atau berbuat baik ya, Mengucapkan kebenaran atau berbuat baik Kadang malu dia nah, Mau berbuat ini malu Tidak jadi Nanti dilihat orang Padahal yang mau dia berbuat itu kebaikan satu kebenaran atau dia mau mengingkari kemungkaran dia mau menyampaikan qaulul haq malu dia enggak berani nah di mana padahal malu termasuk iman termasuk satu cabang iman maka jawabannya li an nazalika laisa syar'iyan nah maka itu sebenarnya bukan syar'i bukan malu yang syar'i Karena malu yang syar'i itu tidak akan mencegah seseorang dari mengucapkan dan melakukan kebaikan. Tidak akan mencegah seseorang dari berucap dan melakukan kebenaran. Kalau sampai menghalangi seseorang dari kebaikan dan dari kebenaran. Maka itu bukan malu yang syar'i. Bukan malu yang syar'i. Ya. Maka dikatakan oleh al hafid ibn mulaqqin wa rubba hayain yamna mina al khair wa yajban an qul al haqq kadang-kadang malu itu mencegah dari kebaikan dan membuat dia pengecut dari mengucapkan kebenaran wa laysa In Hakikatan itu sebenarnya bukan rasa malu yang sebenarnya ya itu bukanlah rasa malu yang hakiki bal huwa ajz Wahur itu adalah kelemahan, ketidakmampuan wa khur ya perasaan pengecut tadi itu adalah khur yakni kelemahan aja seketidakmampuan wa khur kelemahan Tidak mampu dan lemah bukan rasa malu yang hakiki demikian keterangan ee Al-Hafidh Ibnul Hajar dan juga sebelumnya Al-Hafidh Ibnul Al Mulakim. Jika ada yang bertanya kenapa disebutkan secara sendiri Al-Hayau syu'batun Minal Iman disebutkan secara, secara sendiri maka jawabannya biannahu kada'i ilaba kisshab karena malu itu seakan sebagai yang mengajak kepada cabang-cabang yang lainnya. Idil Hayi, karena orang yang malu itu yakhafu fadhihata dunya wal akhirah, fayak tamir wayan zahir. Ya. Karena orang yang rasa malu itu akan khawatir terbuka kejelekan-kejelekan aib-aib dirinya di dunia maupun di akhirat, ya. sehingga dia waspada. Nah, dan dia berhati-hati. Dan insya Allah akan ada penjelasan khusus lebih detail tentang masalah sifat malu ini pada bab khusus yang akan diletakkan oleh Al-Bukhari dengan judul Bab Al-Hayau Minal Iman Kemudian Ayol Ikhwar Rahimani Warahmukumullah Tentang apa saja syu'abul iman itu cabang-cabang iman tersebut maka para ulama berupaya untuk menyebutkan dan menghitungnya kepada kita secara rinci Al-Qadiyyat mengatakan Takalla fajama'atun hasru ya, hadhihi syu'ab bi tariq sekelompok ulama ya, berupaya untuk menghitung cabang-cabang ini dengan cara ijtihad wa fil hukm bi kaun dan untuk menghukumi bahwa itulah yang dimaksud dengan cabang iman memang sulit wala yakda adamu ma'rifati hasr dzalika ala tafsil fil iman dan ketidaktahuan hitungan cabang-cabang iman tersebut secara detail ini tidak menciderai iman tidak mempengaruhi iman. Ini walaupun kita tidak tahu secara detail satu persatu hitungannya apa saja, apa saja yang termasuk iman itu sehingga mencapai 60 cabang lebih itu Walaupun kita enggak tahu satu persatunya secara detail Maka ini tidak mempengaruhi iman Tidak mencederai iman Ya, Namun memang demikianlah uh, Para ulama Tidak sedikit dari ulama yang berupaya menghitungnya Di antaranya Al-Bayhaqi Dalam kitabnya uh, Shu'abul Iman Dan para ulama lainnya ya. Termasuk Ibn Hibban Al-Busti Ibn Hibban Al-Busti juga berupaya menyebutkannya. Di dalam kitabnya, Wasful Iman Wasu'abuhu, Abu Hatim Ibn Hibban, ini berupaya serius. Yeah. Mengerahkan kemampuannya untuk menghitung dan secara rinci Cabang-cabang iman itu Walaupun sayang Kitab wasful iman Washu'abuh ini wasul iman dan wa, Kitab wasful iman Washu'abuh ini Kitab ini hilang Mafkud Namun uh, Al-Hafid Ibn Mulaqin Mengutip dari kitab tersebut yakni Artinya mafkud Hilang tidak sampai kepada kita Zaman ini Tapi di kalangan ulama Kitab ini ada ma'ruf Sehingga Uh, Al-Hafidh Ibn Mulaqin Bisa mengutip dari kitab tersebut Secara langsung Ibn Hibban mengatakan di kitab itu Tataba'tu Ma'na hadal hadith mudadan Wa'adadtu at-ta'at Aku berupaya meneliti makna hadis ini sekian waktu lamanya Dan aku menghitung Semua ketaatan-ketatan Aku hitung, setiap ketaatan aku hitung Fa'idha hiya tazidu Ala hadal adat syai'an kathira Nah ketika aku hitung satu persatu ketaatan itu ternyata jumlahnya melebihi bilangan ini lebih sangat banyak kata beliau melebihi 60 cabang lebih ini Farajaatu ila sunan maka aku kemudian merujuk kepada sunnah fa'adatu kullata'atin addaha syari' minal iman maka aku hitung setiap ketaatan yang dihitung oleh ashari, pembuat syariat dihitung oleh Allah dan Rasulnya termasuk iman. Faidahya tangkus anil baad was sabrin. Ternyata itu kurang dari 70 sekian cabang. Kurang. Kalau tadi lebih banyak, sekarang masih kurang. Farajatu ilah kita bila, wakarak tuhubit Perhatikan. Upaya yang serius. Ini apa berlangsung cukup lama. Ya berlangsung cukup lama. Berproses. Kalau kata beliau, maka aku kembali kepada kitabullah. Wa qara'tuhu bit tadabbur. Dan aku membacanya dengan penuh tadabur. Ini para ulama kita ya, al-ikhwah. Naam, mengerahkan kesungguhannya, berupaya serius termasuk mentadaburi nusus. Ya, dalil dari Al-Qur'an was sunnah. Nah, di sini beliau katakan, aku kembali kepada kitabullah dan aku membacanya dengan penuh tadabur. Wa adattu kullata ta'atin adda Allahu taala minal iman, maka aku hitung setiap taat, setiap ketaatan yang Allah hitung termasuk bagian iman. Fahiya fa idahiyataqsu 'anil bid'i wasab'in, ternyata masih kurang dari angka 70 sekian. Fadantu ilal kitabi as-sunnah. Kemudian aku tambahkan yang dari Al-Qur'an tadi itu, aku tambahkan dengan yang dari as-sunnah. Wah askatu al dan aku buang yang terulang, ya penyebutan ketaatan yang terulang, aku buang supaya enggak ada pengulangan. Faida kullu syaitin adahullahu warasulu huminal iman bidun wasabun la yazi alaiha wala yang kus maka saat itulah aku dapati semua yang Allah hitung. Ya, aku dapati semua yang dihitung oleh Allah dan Rasulnya Termasuk bagian dari iman Ternyata aku dapati, aku dapati berjumlah Bid'un wasab'un 70 cabang sekian La yazidu alaihi wa lainkus Tidak tambah dan tidak kurang Fa'alim tu, Anna murada An-Nabiye sallallahu alaihi Wasallam. An nahadal adat fil kita biwas sunnah. Nah, maka aku pun memahami sekarang. Aku tahu sekarang bahawa maksud Nabi Alaihissalam dengan jumlah ini adalah jumlah yang terdapat dari dalam Al Quran dan as sunnah. Ini yani setelah beliau hitung lebih cermat lagi. Ya, setelah beliau membaca Al Quran dengan penutur dabur, maka akhirnya beliau mendapatkan hitungan yang lebih tepat dan itu berpro berlangsung berproses cukup lama sehingga beliau dapati apa dengan berpatokan pada hitungan 70 cabang sekian. Nah. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, beliau pun juga berijtihad, ya, Beliau menghitung cabang-cabang iman ini sebagaimana beliau sebutkan satu persatu di dalam Hadul Bari, ya, Maka beliau dapatkan dengan jumlah 60 cabang sekian maka beliau rinci satu persatu. Nah, sebelum itu sebelum kita menyebutkannya, rincian yang disebut yang dipaparkan oleh Ibn Hajar rahimahullah. <coughs> Hadis ini dalam riwayat Muslim dengan lafaz al-iman bid'un wa sab'una syu'batan, fa'alaaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul tariq, imatatul adza anit Wal haya'u syu'batun minal iman. Bahwa iman itu ada 70 sekian cabang. Tertingginya cabang tertingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Cabang terendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu merupakan salah satu cabang keimanan. Ini riwayat sebagaimana dalam sahih Muslim sehingga di situ Nabi menyebutkan ada Cabang tertingginya Yaitu La ilaha ilallah Dan dia sebutkan pula Cabang terendahnya Yaitu Menyingkirkan gangguan Dari jalan Ya Sangat jelas bahwa Qaul La ilaha ilallah La qaul Ya Qaulul qalbi Wa qaulul lisan Dan Imatatul aza'ani Tarik Jelas Ini merupakan amal Wal hayau syu'batul minal iman Ini pun juga sangat jelas Hayat Ini Amal Amal batin Nah, Demikian ayol ikhwah warahmatullahi wabarakatuh. Nah ada pun rinciannya Maka Al-Hafidh Ibn Hajar Merinci Membaginya dalam beberapa bagian Ada A'malul qalbi, a'malul lisan, a'malul badan Dia bagi secara global Dulu menjadi tiga bagian ini A'malul qalbi, a'malul lisan, a'malul badan Kemudian Sekarang beliau menghitung a'malul qalb yang merupakan amal-amal qalbu. ya Amal-amal qalbu. <coughs> Fihi al-mu'taqadat wa niyat. Yang termasuk bagian dari amal qalbu ini. Adalah keyakinan-keyakinan. Dan niat. Wa tajhtamil ala arba wa ishrina khaslah. Itu mencakup 24 perilaku. 24 cabang. Apa saja. Apa saja. Yang pertama, al imanubillah. Wayad khulfihi al iman bidhatihi wasifatihi. Watuhidhu biannahu laisa kamilhi shay. Watikat hudus madunahu. Cabang pertama adalah iman kepada Allah. Masuk di dalam cabang ini, ya, mengimani zatnya dan sifat-sifatnya dan mentauhidkannya. Dalam ibadah dan meyakini bahwa Allah Taala itu tidak ada sesuatu pun yang serupa dan sebanding dengannya dan meyakini bahwa segala sesuatu selain Allah itu adalah baru. Ini cabang pertama. Yang kedua wal iman bimala mengimani para malaikatnya. Yang ketiga wakutubihi kitab-kitabnya. Yang keempat warusulihi para rasulnya. Yang kelima wal kadar khairihi wasyari mengimani takdir. Yang baik maupun yang buruk. Yang keenam, waliman bila awal akhir. Wajad hulfihi almasala fil qabr, walbagh, walnushur, walhisab, walmizan, walsirat, waljannah, walnahr. Masuk dalam cabang iman kepada hari akhir ini adalah pertanyaan dalam kubur di alam kubur hari berbangkit hari disebarkannya atau di, uh, ditebarkannya catatan-catatan amal hari hisap, perhitungan mizan timbangan amal sirat, surga dan neraka ini cabang ke-6 yang ke-7 cabang ke-7 wa mahabbatullah cinta kepada Allah yang ke-8 wal hubbu wal fihi cinta dan benci karena Allah yang ke-9 mahabbatul nabi mencintai nabi yang ke-10 wa i'tiqad meyakini keagungan nabi alaihi ini cabang ke-10 wayadkhul as-salatu alaihi wattiba'u sunnatih masuk dalam cabang ini meyakini keagungan nabi alaihi masuk di dalamnya adalah bersalawat kepada nabi dan mengikuti sunnahnya berittiba' terhadap sunnahnya cabang ke-11 al-ikhlas ya Wahyadul fihi tar kuriyah wan Masuk di dalam cabang ikhlas ini adalah meninggalkan dia dan nifak. Kedua belas wataubah. Ketiga belas wal khawf. Keempat belas wal raja. Dua ya. belas taubat dan ketiga belas rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wal raja berharap kepada Allah subhanahu ke wa ta'ala Kelima belas wasyukur bersyukur kepada Allah. Keenam belas wal wafa menunaikan janji baik janji berjanjian dengan Allah Subhanahu dengan Allah Subhanahu maupun berjanjian dengan sama makhluk. Yang ke-17 was-sabr. Yang ke-18 warida bil qada wa Ya, rida terhadap qada dan bertawakal. Yang ke-19 warahmah. Ya. Yang ke-20 watawadhu. Wa yadkhul fihi tauqidul kabir wa saghir. Masuk dalam tawadhu adalah Menghormati yang lebih tua. Dan menyayangi yang lebih muda. Kedua puluh satu. Watarkul kibir wal ujub. Meninggalkan sikap kibir. Dan tak ujub kepada diri. Kedua puluh dua. Watarkul hasad. Dua puluh tika. Watarkul hikid. Dua puluh empat. Watarkul gasab. Ya. Hasad. Meninggalkan hasad. Kedua puluh tika. Meninggalkan dengki. Yang Kedua puluh empat tarkul khasab, ya, memakai secara paksa. Nah, ini dua puluh empat cabang. Kemudian lisan". amal lisan, amal-amal lisan. Wayastamil ala sabi khisal, yang ini mencakup tujuh perilaku, tujuh cabang. Amal lisan mencakup tujuh cabang. Yang pertama adalah fudbit tauhid, yang kedua watila Quran membaca al-Quran, yang ketiga Wata'allumul ilm Mempelajari ilmu Ta'allumul ilm termasuk Cabang keimanan Yang keempat Wata'limuhu Mengajarkan ilmu Yang kelima Waddu'a Berdoa Yang keenam Wadzikir Wadkhul fihi istighfar Masuk dalam bagian dzikir ini adalah beristighfar Yang ketujuh Wadzinabul lagwi Menjawab perbuatan yang lagwu yang sia-sia enggak ada faedahnya ini amal lisan. Wa'amalul badan. Amal badan. Wa tajtamil ala thaman wa thalathin khaslah. Mencakup 38 cabang. Ya. Minha ma yakhtasubil a'yan. Wahia khamsa ashrata khaslah. Ya. Di antaranya yang men, uh, dari 38 cabang itu ada yang kaitannya dengan ayan masing-masing orang. Ini ada uh, 15. Yang pertama at-tadhhir. Bersuci hisan wa hukman. Secara his maupun secara hukum. Wa yadkhul fihi istinabun najasat. Yang his bersuci dengan air wa hukman dengan tayamum. Masuk dalam cabang ini bersuci istinab an najasat menjauhi najis. Ini bagian dari cabang iman, ya, akhwan. Yang kedua, wasitrul aurah Menutup aurat. Yang ketiga, wassalatu. Fardhan wa naflan. Menegakkan sholat. Baik yang wajib maupun yang nafilah. Yang keempat, waszakah. Kazalik. Zakat. Baik yang wajib maupun yang nafilah. Yang kelima, wafakul riqab. Membebaskan budak. Yang keenam, waljud. Der, apa, pemurah. Bersifat pemurah. Wajad kullu fihi itt taam wa ikramut baif. Masuk dalam di dalamnya adalah memberi makan orang miskin dan memuliakan tamu. Yang ketujuh wasiam farudan wanafilan. Menunaikan puasa yang wajib maupun yang nafilah. Yang kedelapan walhajj walumro kadhalik. Menunaikan haji demikian pula umrah. Yang kesembilan watta'af ibadat ta'af. Ini bagian dari iman. Yang kesepuluh walaktikaf. Ya, beritikaf. Yang ke-11, wa iltimas lailatul qadar, mencari Lailatul Qadar termasuk bagian dari iman. Yang ke-12, wal firar biddin, lari menyelamatkan agama. Menjauh dari fitnah. Ya, menyelamatkan agamanya. Wa fihi al hijrah min dari syirik. Masuk di dalamnya adalah berhijrah. Amal hijrah dari negeri syirik kepada negeri iman. Ketiga belas. Wal wafa bin nadhar. Menunaikan nadhar. Empat belas. Wat fi al-ayman. Ya, Berhati-hati dalam sumpah. Tidak sembarangan bersumpah. Kelima belas. Wa ada ul kafarat. Ya, menunaikan kafarat. Ya, kalau dia melanggar sesuatu. Yang di disitu. Uh, dendanya berupa kafarah. Maka dia menunaikan kafarah tersebut. Wa minha. <tuh> <tuh> ma ya <'alak> bil atba' <Halatnya> yani bukan orang per orang tapi bersama yani seorang itu dengan orang lain nah wahya sittu ada 6 at yang pertama at bin nikah wal qiyam bi huquqil iyal yeah. adalah menjaga kehormatan diri dengan cara menikah dan eh, menunaikan hak-hak keluarga memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga ini termasuk bagian dari cabang i, keimanan yang kedua wabil walidain wafihi istina bulukuk berbuat baik kepada orang tua masuk di dalamnya adalah menjauhi durhaka wa tarbiatul awlat ya tarbiatul awlat yang ketiga tarbiatul awlat sehingga tarbiatul awlat wahai ayah wahai ayah dan wahai ibu ini termasuk bagian dari cabang-cabang keimanan. Sehingga jangan meremehkan, jangan mengendengkan tarbiyatul aulad. Yang keempat, wasilatur rahim. Yang kelima, wata'atul sada. Yang keempat, menyambung silaturahmi. Yang kelima, mentaati tuan kalau dia budak. Au arif bil abid atau bersikap lembut kepada budak kalau dia tuan. Waminha mayat alak bil amah. Ada berikutnya setelah enam selesai adalah yang berkaitan dengan umum orang umum dirinya dengan keumuman manusia. Wahyia sabah ashra khaslah ada tujuh belas. Ya ada tujuh nah, belas. yang pertama al kiam bil imarah maal adil menunaikan pemerintahan dengan disertai keadilan. Yang kedua, mutaba'atul jama'ah. Mengikuti al-jama'ah. Yang pemerintah. Yang ketiga, wata'atu ulil amri. Menta'ati waliul amr. Yang keempat, wal-isla' bainan nas. Mendamaikan hubungan antar umat manusia yang berselisih. Wayadkul fihi kita'ul khawarid wal-bughah. Masuk dalam cabang ini adalah memerangi khawarid dan pemberontak. Karena tidak akan bisa terjadi islah. Tanpa memerangi khawarid dan para bukhah itu. Nah. Sehingga yang keempat adalah al-islah bainan nas, mendamaikan hubungan umat manusia kalau terjadi persisian. Ya, perpecahan. Maka mendamaikannya ini termasuk bagian dari iman. Wa yadkhul fihi kita'ul khawarij wal bugha masuk di dalam cabang ini mendamaikan hubungan antar manusia adalah memerangi khawarij dan bughah karena perdamaian itu Ya, memperbaiki hubungan itu tidak bisa terwujud kecuali dengan memerangi khawarij dan bughah ini, pemberontak. Yang kelima, wal mu'awanah 'alal birr. Salim bekerjasama dalam melaksanakan kebaikan, wa ta'awun 'alal birri sehingga ta'awun dalam kebaikan itu termasuk cabang keimanan. Wa yadkhul al-amru bil ma'ruf munkar. Masuk dalam cabang ini adalah amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga Bermakruh -ma naik bongkar bagian dari keimanan termasuk dalam Al-Ta'abun birri wa taqwa. Yang keenam, wa'iqamatul hudud. Menegakkan hukum had. Yang ketujuh wal-jihad. Jihad termasuk bagian dari iman. Wa minhu al-murabatah. Termasuk di dalamnya adalah berjaga. Di pos dalam jihad. Yang kedelapan, wa'ada'ul amanah. Wa minhu ada'ul khumus. Menunaikan amanah termasuk di dalamnya adalah menunaikan seperlima dari ghanimah. Yang ke sembilan wal karbu maawafa ihi ya. e, meminjam, bisa dengan menunaikannya, membayarnya kembali. Yang ke sepuluh wa ikramul jar memuliakan tetangga. Yang ke sebelas wahusul muamalah bermuamalah berinteraksi dengan manusia dengan cara yang baik. Wa fi hijamul mal min hillyi termasuk di dalamnya adalah mengumpulkan harta dari yang halal. Ini yani kalau ada transaksi itu kumpulkan harta dengan, dari yang halal. Yang kedua belas wa mal fi hak deh waminhu tarkut tabdhir wal israf. Membelanjakan harta pada haknya pada tempatnya. Termasuk di dalamnya adalah meninggalkan perbuatan tabdhir wal israf berlebihan, perbuatan mubadir dan perbuatan israf berlebihan. Ya ini termasuk dalam cabang ini. Tinggalkan tabdhir. Perbuatan mubazir dan tinggalkan boros berlebihan. Ketiga belas radus salam termasuk cabang iman adalah radus salam. Yang keempat belas tasmitul atis. Ya, ketika ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah maka kita menjawabnya dengan ya rahmukallah ini tasmitul atis. Itulah tasmitul atis sehingga mengucapkan ya rahmukallah terhadap orang yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah. Yang ke lima belas, wa kaful ada tidak mengganggu orang. Jangan sampai mengganggu, mencegah, ya, tahan. Jangan kamu mengganggu orang lain. Yang ke enam belas, wa istina bullahwi, menjauhi perbuatan yang sia-sia. Ke tujuh belas, wa imtata tul ada anitariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Inilah kata Ibn Hajar 69 cabang. Dalam hitungan beliau 69 cabang. Mungkin saja dihitung menjadi 79. Diktibar afrat ma dhumma ba'duhila ba'd mimma dhukir. Yaitu kalau menyendirikan semuanya. Karena terkadang tadi ada yang. kada Iman misalnya masuk di dalamnya ini. Iman pada hari akhir masuk di dalamnya. Beriman kepada ini, ini, ini. Kalau itu semua disendirikan. Bisa mencapai 79 cabang. Nah, Wallahu a'lam Demikian kata Al-Hafid Ibnu Hajar Rahimahullah Demikian ayol ikhwah Rincian dari cabang-cabang iman tersebut Semoga Dengan kita mengetahui ya, Rincian dari cabang-cabang keimanan itu Kita semakin perhatian Bahasanya apa yang disebutkan tadi Merupakan bagian dari iman Sehingga kita pun Sangat mementingkannya Dan tidak meremehkannya Barakallahu fikum. Termasuk tadi yang disinggung apa? Ta'allumul ilm mempelajari ilmu Belajar Wa kathalika ta'limu. Mengajarkannya. Itu bagian dari iman. Juga apa tadi yang disebut. Tarbiatul awlat. Mendidik anak-anak. Maka iyal ikhwar rahimani wa hamakumullah. Semoga dengan ini kita bisa uh, melakukan dan perhatian terhadap cabang-cabang keimanan. Sehingga kita pun mengamalkannya. Dan dengan itu semakin menambah dan menguatkan keimanan kita. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam, والحمد لله رب العالمين.